E kichwa cha soma la leo kinasema Je, nikikosa kanisa zuri niache kusali? Je, nikikosa kanisa zuri niache kusali? Hii ni kama sehemu ya tatu ya masomo yanayosumbua ya kanisa. Ehm em tufungue kwa mandiko, tende katika kitabu cha Waibrania. Kama mtanaosoma Biblia ni mstari kidogo ni maarufu lakini ano kasesema bine mukristo hasomi bibria tajua ya kito kritiomara ufu hini kama unasoma soma kidogo bibria unimstari maarufu una anasema katika kitabu ya brania mlango akumi eh brania akumi Mstari ule wa um, waishina tano anasema hivi brania akumi shina tano anasema wala msiyache kukusanyika pamoja kama elimu desturi ya wengine bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mmooneo siku ile ikikaribia. Neno la na Mungu linatuambia kwamba e, jinsi muda unavyosogea, muda unapopita, jinsi siku zinavyosogea, eh inabidi tuendelee kukusanyika zaidi. Leo hii kuna kuna kama tendenza au story au mtazamo um, au tenaji wa mambo ya watu wa kujaribu kutokuelekea makanisa yani kama kupinga mambo ya kanisa Kuna maneno mengi yanatumika mengine yanatakwambia ah ibada ni ni desturi tu ni mila na desturi yani mila zina wa inazari, inazaliwa inaisha basi muda wake umeisha basi eh eh ni ni kama ni kitu ambacho kimezoeleka sasa au kinapijua upatwa na watu nakipenda, Ujitahidi kutafuta namna ya, kuwa, ya kuwacha kuenda kanisari kwa visingizi mbalimbali. marimari. E, lakini neno wa mungu imetuambia nani tati hili neno ni naomba huo mstari ukai mwanimaku. Kama ni mstari mkubwa kabisa wa konokanao leo uwe. Mungu ambie, munawezo kwa unaenda kwanza wiki yako leo, e, wiki, mufkoso sinasema jumapindo siku ya kwanza ya juma, japo tumezo ya juma tatu. E, labda unaitaji neno la kukutia nguvu. Neno la kukutia nguvu ni kwamba E, nguvu za Mungu zinapatikana katika kusanyiko lake. E, kwa Kwamba Mungu pia anapenda watu wanaopendezwa au wanaomkaribia. Sina maneno mengine nikiri ya kukutia moyo, ya kunitia moyo mimi mwenyewe zaidi ya kutombea kwamba tusiaache kukusanyika. Katika jina la Bwana, katika kanisa lake. Eh. hasa siku zinavyoendelea Mungu alikuwa anajua nini, anajua kwamba Jinsi muda takavu kupita Nivo manadamu atendelea kwenda mbali na mungu waka sasa wale wa mjue mungu waho Nivo sasa na wazidi kusema umikalibia mungu Kusema kwenye ufunuo, mlango wa mwisho, mlangu wa shina mbili siku zinafu kusogea Mungu anataka kuona tofauti Yasema yeah? wale, wale wa, wenye kutakaswa, watakaswe zaidi Kama ni mtu kwenye mambo ya mungu Katika kanisa ya mungu, katika mambo ya mungu aonekane anafanya sana na yule anayefanya unajisi na uchafu aonekane anafanya. Jamani dunia leo inafanya unajisi wa kutosha. neno la Mungu linatimia. Yani ya maneno yanayofanyika leo hii kupita mjini asubuhi kwa mfano mimi na wanaenda kazini asubuhi. Ukakuta watu sio wame wa, sima, kabisa wamepanda wamepanishwa mshikaki boda boda boda boda eh piki piki Ma, mawili matatu yana ya zile nywele zao nyekundu kama nini zile wame nini Wa, wako kama uchi, uchi wamevaka kanguo tu hapa chini wengine kote wameika labda kisidilia tu yuko tu anatembea watu wanamwangalia wamezoea eh uanaiona sana maneno ya magomeni hapo manzesha ajinaamini ni sehemu na na na, na, na na na hiyo tu ni wanasema ni, se, ni, wana ni a tip of iceberg eni kama mkadogo lakini kuna mambo makubwa machafu. Mungu anasema jinsi uchafu wa dunia unavyoendelea kuongezeka, Nana anaanza kusema kwamba uchafu wa dunia haongezekeki. <todicum> uchafu wa dunia haongezekeki. Yani kusikia mauaji ndani ya familia. Yani yasiyokuwa kawaida kabisa usiwewe kuitegemea. Eh, yanafanyika kati kati ya watu ambao wanamwambia walipendana, wagalipiana mahali, wakafanya nini? Wakapiga na picha, wakaandikiana sisi sweet Saturday. Ghafla unasikia wanachinjana. Si kitu cha kawaida jamani. Nina hizi kuyaona ni uswa nini. Lakini siku yakitokea yakatokea katika familia yako utaumia sana. Mimi na mimi na watu ingine Yanatokea mambo kama hayo machafu maovu yanatengeneza kovu na kidona kisichoweza kukoma mpaka mtu anaenda kabisa. Ndiyo? Eh. Ndio kabisa. Hem vitavuta visa vya namia kwenye biblia, uvipati. Eh. Kwa hiyo mwana sema jinsi mna unavyosogea upande wa pili giza litaendelea kufunika ndio uchafu tendelea kuwa mwingi na jisutari ya kwa ngezeka, lakina sema, watu wa mungu, kama ni nuru wazidi kungaa sana, wazio, baizewe ni nahisi kungaa sana kwenye giza, kuliko kwenye nuru, giza na veda kwa jingi, ata kakanisa, kadogo kama nini hapa, mulipo kusanyika, hapa tulipo kusanyika, baadu nawezo kungaa, na kushaini zaidi, kwa sababu giza ni jingi, nawezo kwa wana ude ire nuru, ee, nana naelewa hali, kwa hii ni sehemu ya ya tatu ya Sikwapo nimepanga ku yusufundisha kama series. Nikwapo nimesema kama masomo mawili tu. Wiki ya kwanza vipimo vya kidunia eh, vya ki, vya, ki, vya ki Biblia. Tukulata vya ki Biblia. Vipimo vya Biblia, vigezo vya alama za ki, za ki Biblia za Mungu, za, za, za kanisa lilo jema, lilo zuri ambalo naweza nikahitaji kukusanyika nara. Eh tuliliona sihitaji kupubiri mambo yake. Wiki hiyo pita ilikuwa ni sehemu ya pili, tukaona sasa Vigezo vya watu wa dunia na makanisa ya muirini mwilini, mwilini. kipimo kwamba ini ni kanisa zuri Majego makubwa e, Utajiri mwingi Ukubwa na wingi wa watu Hata kama mungu anasema Njia naenda kwenye maangamizi ni pana na wana kia ni wanayiona Na huwezu kuna njia nyinginu Kwa unigari vitu vya kidunia Anaungere vitu vya ya vitu vya kidini e. Na hakuna mstari Hakuna maana nyingine ya mstari Anapo sema kwamba Njia anaenda kwenye huwa. Upotefu ni pana, kuangamia ni pana, zaidi ya kuongelea aina ya kanisa ambaro mungu anadie, mtu anadiendea. ndio kabisa. Yani ndiyo primary application, ndiyo maana yake ya msingi kabisa ya kwanza. Kwa mba, ni wapi umekusanyika, ni wapi umeka roo yako inainda katika kusanyiko kubwa kiasi gani. Unokwa ukatafuta tafta maana yake nyingine, lakini hiyo ndo maana ya kwanza kabisa ya msingi. Kwa hiyo wiki ya kwanza na apiri leo ndo tukaona sasa... leo kweri kwa kweri, hakuna makanisa mengi mazuri. Habisa. Hata miu kiniambia, hata leo miu mwenyewe na struggle strub. Futuafuta ni wapi, naweza ni kaiweka ka roho yangu ni kara nendo la mungu katika eno kwa hiyo sasa swali ni kwamba je ni somo, Swa, ni somo lakini katika hali ya swali. Jee, ni kikosa kanisa zuri, kweli hakuna makanisa mazuri. Kweli kabisa. Hayapo. Ukienda ukienda kwenye kanisa ambalo watu wanaenda kwa utaratibu huu hawa, hawako kama wame kama vichawa na ruka ruka kwenye yale ukaenda kwenye kanisa la utaratibu utakuta kuna mchungaji mwanamke labda kama warufa na kwa Mungu ameikatai Ukienda katika nyingine utakuta kuna mananima ma, ma, masanamu sasa utakimbilia wapi ukinapoenda imepishana kabisa na Mungu katika kila kipi sasa nifanye nini nimejaribu kuchimba kwenye bibiria, nika majibu. Na ya, hakuna ina mshinamu. Nifanye nini? Kama hakuna kanisa zuri, nifanye nini? Eh, mwanya ni Urizi, je, ukikosa kanisa zuri, dawa ni kutokwenda. Haa? Sio dawa Eh, ukikosa shule nzuri dawa ni kutokwenda shule. Yani, ni, ni, ni taasisi moja tu ambayo watu wakikosa wanachokitaka wao na wewe anwaambia utakuta kile anachokwambia ndio kizuri sio kizuri kibiblia eh lakini inichukulie kwa ni mtu ambayo amekosa kanisa zuri kama inavyotaka biblia achana na wanadamu wengine njiwe kuangalia kwenye mtandao wao kusonga mtandao mtu jamani naomba kanisa zuri ripi mimi naombaambia si na, si katoliki ah, wale wapo wapo poa kabisa, wengine siji ni nani, vigezo vyo kwa na tomika, ni vya kidunia vitu, vyo teafiko kimu, lakini jujukulie, mtu amesoma kweli ya mungu, anahofi ya mungu, anamtafta mungu, mungu, mungu lakini amekosa kanisa chuli, je, afanye nini, <laughs> um, leo hii, kama ni kabla sile kwenye eh, kenyari ma, ma, majibu, leo hii, ni, m, ni, ni, ni, malengo ya wanadamu Kujaribu kwenda mbali na kanisi. Kabisa. Mwano, kama ungeleza. Ambayo, miaka mingi kidogo ya nyuma. Ilikuwa ni kama. Kwa vena cha King James. nipo kilipo cha pifu. Kilipo kutoka kwenye lugha, zilizokuwa kwa zimekufa za kibiblia, za kigiriki na ki, na Ika inga katika lugha hirio kwa na na dunia nzima. Ika tafsiriwa na wale watu wa msina tatu. Eh? Emm um, ilikuwa nokia ya Kiingereza ni kwa kuna nje ya Kiingereza kwa sehemu kubwa ili ili, ili, ili, ili na, na na kuna kipindi ilikuwa na nguvu inaita kama dunia abla ya Marekani Marekani ilichukua baada kutoka kwenye mamlaka ya Kiingereza ya dunia hata kama walikuwa ni mataifa maovu lakini walikuwa na vitu vya Kimungu vilegezo vya Kimungu pili wafanya mungu hawainuwe kwa, ki kwa kimilifani lakini leo hii mchi kama ungeleza ambapo mamba ya mungu eh, na, ya likuwa nafanyika eh, wanakwambia watu wano ingia wanayuna siku ya ibada ni asilimia sita peke yake eh, taifa laki, laki ima laki kristo kristo asilimia sita asilimia tisini na nne. Watakuwa wameenda wapi kwenye mashindano na ya marathoni. Eo wameendea kwenye mpira. Na shetani na elanima kutafutia sehemu ya kuenda kufanjia kazi yako. Siku zaibada nuna kujua wanaweka na mipira. Itusudu usiju kawa boa adukwa kosa chakufanjia. Eo kunakua na meche ya mapema ya Manchester United. It is if no. the gun. Arsenal. Eo. Niko wanako. Nizo dini zao leo ni, ni, ni mipira. Mbaka siku ya sita. No. Nao ni wani wanao ina kwa imakalisa huyoku. Lakini angalao tuchukulia nawa na hiyo. Kwa ya mtu wene je nifanye nini? Na hili swali miina juuliza, nimeleweza Biblia, na mimi nalitaji nini pejibu. Kwa ya mtu wengarie honja katha kathao, ya mtu wanajaribu Ina Inamana kitu peke, taasisi peke ambayo kikosa hile unayo itakawewe. Ambayo ni taasisi labda ya imani ya dini. ndio unaona basi dawa yake ni siende kanisa ndio majibu hivi unaweza ukasema ashi hakuna hospitali nzuri ukaacha kwenda huko kwa vile hakuna hospitali nzuri wataenda eh hakuna katini nzuri sehemu ya kula chakula sehemu ninapendeza basi nitakuwa siendi kule taenda eh hakuna shule nzuri zipeleke watoto shule watabaki tu nyumbani amla ni tu jue kigezo cha kitu kwamba widehatkimu. <laughs> <laughs> eh, ni hicho. Yaani kanisa tu peke yake ndio linaonekana sio nzuri basi dawa yake ni kutokwenda. Vingine hata kama sio vizuri mtu anaweza akakwambia akakosa hostali zuli mkoa mkoa wa Mwanza, labda Shinyanga huko, akaa enda paka mweimbini ndio sio? Ame, amefuata hostali nzuri, si ndio? Anaenda paka Ocean Road, ametoka Kigoma huko si wapi mbali? anakuja mpaka Ocean Road anatafuta hostali nzuri. Mungu anatutaka tufanye hivo hivo Kama ambavyo mtu anaweza akakosa shule nzuri Dar es Salaam akapeleka mtoto wake wapi? Mbea. Akapeleka mtoto wake Kilimanjaro, akapeleka mtoto wake nje ya nchi. Mwingine anakosa shule nzuri anampeleka Kenya. Lakini ukikosa kanisa zuri ndani ya umbali wa kutembea Kilometa moja, nusu kilometa, basi, nisiende, hakuna kanisa zuha. Ni kwamba tu, unania. Unokwe. Unokwe. Sababu zita tafutua ndio. Maerezo ya tapatika na ndio. Maerezo ya ndio. Lakini jibu ni kwamba unania. Nye mtuwa tuzome vigezo... Vipimo vishingizio. E mtu tuanze na vipengere kadhaa. Nitaangalia vipengere vitatu e, tu, sio virefu, vitatu kwanza tuanze na kitu kinaitwa vishingizio mbalimbali. yani mara ya nyingi wanataka mimi kuna watu wamekuwa ama masomo tunaweka mtandaoni. Mtu anataka kambia mtumishi kwa huku na huku, yaani ni kama nimekosa mm. kanisa zuri, ni yani nataka yani, kana kwamba amekwama kabisa. ukimuliza anakuambia niko kibaha. Ukimuliza anakuambia niko niko boku hapa Dar es Salaam. Yale mtoto wangu akosha shule rombengo mpaka Kenya kutoka hapo kibaha kutoka hapo siji kimara siji kuja mpaka mbezi kujifunza neno la Mungu pamoja nasi ni mbali sana. Alitaka sema mapo anaweza kaamka saa 3:00 saa 3:05 kwa amefika. Sio rahisi, sio sahi. Tuntemelee Mungu haki yake. Ndio sio? Mitafte mungu kwa bili. Tembea mpaka mbali. Mwanya tuangali, vigezo, mtu waze na visingizio. Vi Tuende, ya wani, haya manino ya menikuwa yibibriya. Ni, ni kisoma lile neno, utajua hiki ni kisingizio. Eh, kwa hiyo, kama biblia imerekodi kitu kama kisingizio, tunajukungu la kukisoma na kukitafakali, ili kusudi, tusifanye hivyo na sisi. Eh, minasema katika kitapu charuka mlangu uleo, Wa, wa tisa. Chene ruka tisa pala. Tuanzia msnari ule wa hamsina tisa. Akamuambia mwingine. Ni huyo Uyumtu ni kama mtu anatakiwa. Ibu najua na anawarika watu wote duniani wamfuate mfuwate. E, Ndiye mapenzi ya mungu? E? Watu wote waweze kufikiria toba, watu wote waweze kupata wokovu, watu wote waweze wa kuosanyika katika jina la Yesu Kristo. Sasa tuna huyu mtu mmoja maalum aliyemwambia mfuate tuone njoka kanisani kwa ruga nyingi. Nifuate, njoo ibada, njoo fanye kazi, ya mb... njoo ujifunze, njoo ukua kiroho. Ema angalia majibu ya mtu. Akamwambia mwingine nifuate, akasema yule mtu anamwambia, "Bwana, nipe ruhusa kwanza, niene nikamzike baba ya. Huyu leo hii kisingizio cha kwanza Ni kwamba, nina majukumu fulani ya kijamii, Eh, siwezi kwenda. Nina jukumu, nina msiba, nina uguliwa. Eh, nina watoto, nina sija chai, sija faya. E, nina sababu, za kijamii za kifamilia, za kuto kwenda kwenye kalisa. Ya mjuliza leo hii, umuliza hapeo kutale na mama, na mtoto na nionyesha. Kaumia njoka, ni sana bia, mtoto na injonyesha. Vyote ni otari vishingi. Huyo mtalikuwa na kisingizio alikuwa hana kisingizio. Otule msomo kwenye Biblia. Hiki ni kisingizio, si ndio? Twende mtu mstari wa stini. Yesu anajaribu kutafuta watu wana wanamsumbua. Walimkatalia. Mstari wa 60 anasema hivi, akamwambia waache wafu wazike wafuao, wow. bali wewe uende ukatangaze ukautangaze ufukumu wangu. Unamwambia Chana na hiyo vitu hivi hiyo vitu vimekufa hiyo vinaenda muisho, hii hiki ninachokuikia ni chao kina kinaenda mpaka mwisho hakina muisho, uzima wa milele jewani tuweke kipaumbele katika vitu venye thamani uzima wa milele weka mda wako weka nguvu zako kama ni kutoka jasho toka jasho kama nauli ya kulipa ukaenda mbali uiweke katika vitu venye uzima wa milele we mwambie vitu ninavyofanya hapa vina uzima wa milele ndani yako for sure Eh hakuna mmoja akina uzima. Eh. Tusali 60 na. Kwa hiyo naona Yesu hiyo sababu emjiulize sababu ya kusema kwamba ulikuwa umefiwa na babu Ni mawili, either Yesu alikuwa anaona mpaka moyoni, anaona nyuma Nambele mbele. Labda yule mtu alikuwa anadanganya. Na anaahisi na kwamba yule mtu alikuwa anasema kule. Angine hata kama alikuwa adanganya Yesu anasema hivi. waache wafu Ana, kuna watu wamekufa kama yeye kiroho Mwa, waache watamzika hata hivyo kwa kawaida mtu asipokuwepo kwenye msiba ule msiba utasimama kwamba mtu mmoja ajafika. Hapana, hapanaweza kusema wako hakutosha wanamlia hio mimi natafuta mmoja wa waku, wakushughulika mambo ya uzima milele wafu waache wafu wazikana wewe kwambie waache watu wapotee kwenye dini za uongo wewe njoo katika kusanyiko dogo kama hili ndio vile nasema Eh, wa tisa, wa mstina wa moja. Hanzima, mtu mwingine pia akamambia bwana, nitakufuata, lakini. Uginja sikia mtu anamambia lakini, katata. Wala usweke manate. Ujio usha kosa. Kukufuata bwana, nitakufuata. Lakini. Bas, kitu kito. Mtu eh, angadia lakini zaka. Lakini, niperuusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwana. E, ni peruhusa ni Watu wa nyumbani Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono njuma wake Mukono wake kulima Kisha akaangalia nyuma hafai Kwa ufalme wa mungu Hapa hubiri Somo zima kabisa kwenye mstari Leo hii kuna mta nanguambia Ana am, Akajua kweri Mbili mjiri ya biblia Akayelewa na nataka nene nikaage dini yangu ya zamani niwambia kwamba wamekotea ndo niji. Medanga njiki. Hapa anawambia nataka nikawage wa nyumbani. Jamani, nimewaacha na dini wenu wa hongo, mimi na Kristo kristo. Wenguambia, usisubiri, linapo kuja swana na yesu kristo, usisubiri ruhusa ya watu wengine. Usivuje sheria. sheria. Usifunje, usitharawu mamlaka, lakini roho yako i, ipe nafasi ya kwaza. Hasa kama ni kweri ya mungu. Eh. Kwa soo, hau watu wote, huyo aliyo naenda msibani kumzika babaki. Huyo aliyo kuwa naenda kama kuwaga na kwenda ku, vizuri kweka mambo saa kabla. Hau watu wote wani hawadai vitu. Yani maerezo wani kuwa siwa mabaya sada. Hau mna semaji. Wanikuwa kitu kibaya. Wala hau kwenye kidogo Yes, yes do, tiempo, wajo, Finally, to to it's a big ngoma mimi baada Ni ruhusu maisha yangu ya ujana kidogo. Alafu nitakuja kwako basi. Hawakuwa na tafuta majibu mabaya namna hiyo. Walikuwa na toa sababu genuine nzuri kabisa, lakini yasa yasa nasema hazitoshi. Kuna sababu yoyote ya kukataa kwenda kwenye ibada kukusanyika. Kuna mwingine hata kubatizwa, kuna mwingine hata kufanya kazi ya Mungu kwa sababu tu kuna sababu za nyumbani kwako. Eh, nicho Mungu anachosema. 예, mtu some katika kitabu cha gari. Mtu angalie mtu tuangalie angalia watu na Garatia moja kumi na sita, budi moja kumi sita, naenda haraka nifika paris. Gari tia moja mstari kumi 16 nasema hivi semai vivi. ona thema, ni Paul. Alipoona ona vema kumzihirisha mwanae ndani yangu. unajua tunapojua neno na mungu na kukulewa ndiko kuzihirika kwa mwana wa mungu ndani yetu. Halipo ona vema kumzihirisha mwanae ndani yangu ili ni wahubiri mataifa habari zake mara kufanya shauli na watu wa wenye mwili na damu. Wala sikupanda kwenda elosalimu kwa hao walio mitume kabla blangu. Bali nilikuenda zangu wa rabundi kisha likaduda alimesu. Paola nasema. Kristo alipo niangaza. Alipo niita. Ni nilipo jua. Nilipo gui ito katika utumishu wa mungu. Siku shauliana. Shauliana na watu wengine. Niniunganisha kwenye kazi moja kwa moja. Imaneno mabaya hali. Eh. Kristo. Paulo anafanya kama Kristo anachomwambia wale watu walikuwa wanatoa vingizi au Paulo naye yuko kama wale wenye vingizi. Paulo anasema si kuenda kushauriana, shauliana na watu jamani sasa kuna neno la Mungu nimeripata nini. na nini naondoka basi unasemaje? Ah, anama niliondoka bila kushauliana. Haina maana kwamba ungooke kabisa onoke lakini roho yako ihamisha moja kwa moja weke pale ambapo Kristo amekuja. Eh, katika kitabu cha Wengine watakwambia kikisingizio cha kwanza ndio hicho kwamba jamani nataka ni niage, napata kibari ni ruhusuwe na nini? Hivi vitu ni. Chapini Utasikia e, ah, ata hiyo kanisa si lazima sana. Unajua kitu cha msingi sana ni nini? Watu wanachokwambia ni kutenda matendo mazuri hayo majibu amejakuyasikia kanisa sio lazima sana ili mradi tu utine matendo mazuri uto kama ni sadaka wape watu, watu wenye wape sadaka watu wenye shida wasaidie watu uwe mwema sio lazima uende kanisani je ndicho biblia icho sema kwamba msiiache kukusanyika ni majibu ya mwanadamu ya moyo wake na nafsi yake lakini sio Mungu anachoeleza moja tutosome kutoka katika Kitabu cha Yohana Mlangu uruwa kuminambili Yohana kuminambili anasema hivyo Kila kisingizio cha manadamu Kila maneno ya uungongo manadamu Biblia indakuwa na majibu yake ya lio nyoka Ueneje badara ya hivyo katika kitabu cha Yohana Wana kuminambili ustari wa anasema kumina mbili nane anasema hivyo Wana kuminambili nane Nane kwa pamoja na mimi Anasema, "Joje msaliti naye Joje msaliti wao wa wa nne." Anasema hivi, "Yana 10 sana, itafuta nane lakini tafuta nne." Kwa sababu hoja imeanzia nyua kidogo, anasema hivi, "Basi yule askari moja mmoja wapo wale wanafunzi wake ambaye ndiye alie atakaye msaliti akasema, "Mbona marihamu hii haikuzwa kwa dinari 300? Wakapewa maskini." Wewe kama na mtu kwa anakuambia kwamba hataki kufunguka mambo ya Mungu yeye yuko biza na maskini, ujue Yuda, yule ni Yuda Iskarioti. Ni ndio, Biblia ina majibu yake. Huyu anayekwambia ya ah kanisha sio lazima, mambo ya Yesu lazima. Nikikubwa ni matendo mazuri, unamka, una tena matendo mazuri, unasali kwako peke yako, una alafu kipata hela unatafuta hata watoto wa uji labda mayatima au unawasaidia na nini umemaliza jukumu lako. Sicho Mungu alichoagiza. Hawa uyu yuda alitaka mambo ya mungu ya, ya, ya na umusu yesu ya simame wa shuvulike kwanza na masikini. Nani muema? Na kuambia dunia ya leo ingesimama inge pamoja na, na yuda. Isingesimama na yesu na yule manamuke mariamu alie, alie mwagia mariamu. Sio ni mbae nijibuli mungu alijua haya mambo ya takuja. Yule manamuke alichukua, alichukua ele mafuta mazuli enel disafi ya marahamu safi, akamuangia Yeshu. harufu, na yale semu na nina nini, vile, yuda na na mitume wengine. Wakristo hao, wakachukizo, ilitakiwa haya kwa ajili ya kwa jiri ya mungu, kanisa acheni, sadaka, kwa masikini sahihi, lakini Yesu ndicho alicho jibu mstari wa sita. naye aliasema hayo si kwa kuwa kwa hurumia maskini bali kwa kuwa ni mwivi naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Wewe kwambie watu hawasemi kwamba tutoe sadaka zetu si lazima kanisani kwanza kanisani mbali unatakiwa utembee saa zima, saa zima. Kuenda saa zima tu ni mbali kwake. Eh? Hawasema hawasemi hivyo kwa sababu kweli wanawapenda maskini. Ni kwa sababu hawaqamtakikristo ndioje eh Niyo e, sababu biblia inafafanua mstari wa 7 bado Yesu hajajibu emske Yesu alaojibu basi Yesu akasema mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu eh mstari wa 8 anasema kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nani bali mimi hamna siku hamna siku zote Yesu wanatawa kuambia kwa mbari. Napu kujo kwa sara kukumbele. Wekeza sana kwa mamba ya mungu wambayo ni machachi. Masikini wamejaa. Hata ukisaidia huyu kuna mwingine naye, Na hali ni Yesu. Siwezi nikatoka hapa. Nikaonyesha huruma kukwa sana kulikuwa ya Yesu Kristo, Kwa hali kwambia. Kama unanauli ya kukuongoza kuenda kwenye kanisa zuri, Ukalipa shiringenu futano. Kuenda ya fumbini miatano. Kwa Nenda kuliko kuitoa kwa maskini, ndicho Biblia ito sema. Mungina wambia, sase kuliko kuchukua hii hela, nika lipa mbali, nika, nika lipa nini, nika watajirisha wengi magali yao, na nini si bora ni chukua hii, mutanu ni mpe masikini yae. Yeso nasema, siyo bora. Nibivete ni visingi ziyo. Tana nailewa maneno. Chuko Ito kisingijo cha kwanza, ito ni cha pili. Cha kwanza maona ni nini? Ni, ni mamba ya kifamilia. Eh siwezi ni kajamume wangu haja aniruhusu. Nene kamutene mema mme wako, upikie cha kizuri. Siku nyingine, uki ki. Kanisa likikuza, likiza utukufu na utakativu kwa imashako. Siku nyingine hata mme wa atakufata kwenye ilo kanisa. Hata mke wa atakufata. Hata mwana wa atakufata. eh hata baba na mama wanaweza kukufuata kama lakini wale watu wengine anaweza kaenda kanisani labda twanze na sisi hapa wale wengine ni vijana vijana badala yani inatakuwa lile kanisa ile huduma ya kiroho hata kama labda ni mzazi hajakunga mkono kushiriki mwe alafu kwa unaenda labda kwa kulazimisha au kwa kuj kuomba roho ni na nina ajaridia lakini akiwa naona unabadilika kwa wema I, nuru ya Kristo inaanza kutokea ndani yako siku nyingine badala ya kukuzuia vipi leo mbona huendi bwana yani baada ya huko mbona ulikuwa mtoto tuku, tukutukutu tuku, tuku, kanisa liko na kutengeneza tengeneza ulikuwa mtoto kutembea usiku unaanza kuwa na utaratibu wa kuja kwa wakati na nini eh ana, anaanza kusema eh hey, vipi sasa leo kanisa lenu wamefunga mbona hujaenda Mwana kwanza taza kama na kukijiri, lakini kuma nataka uendu. Kwa soaliona kuna chitu kimezaliwa wana niyako. eh thing is you you. Kanisa ni, ni muhimu kuliko, kuliko hata hao na ito ni masikini. Mwana wame, tunajukumu la kusaidia watu. Kwa li kabisa, lakini tunajukumu kwanza na kristo. Dio Saba Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote kwa roho yako kwa mwe wako kwa, kwa na yote vile. Na anasema na pili, ime ya pili inakuja namba 2. Ya pili ndio kuwapenda watu, ndo ndio kujali maskini. Lakini ya kwanza wekaza kwa Mungu kwanza. Eh, ndicho Mungu anachosema. Leo hii watu wanataka kuzipanguruwa, Eh, wapende watu kwanza, wapende masikini Alafu kama kuna kitu kimebaki baki, baki mjaribu kumkumbuka bu, na Mungu yeah. Usi eh. wa usijitengenezee dini yako nduguangu. Bibi anajisema hivi. Eh. Atendwa mitume mlango wa 20. Tendwa mitume 20. Toko tunajibu swali au kichwa cha somo la leo linachosema kweli makanisa mengi si hayapo mazuri. Lakini ni fanyaje? Kishu ya kwaza, acha kivisingizio Tuko tunangalia vya, vi, acha visingizio eh acha visingizio eh. lakini msa kuona sasa kweli inezekana, una visingizio, una nini Lakini kanisa halipo karibu, nifanya nini Au halipu Kwa uja apiri, nasema a, Amini, msari mwingine ambao unaongezea nguvu pale Au, fafanuzi zaidi Ni matina mchume mlango wa shine, msari wa shina nani Yesu kristo Kalinunua kanisa kwa damu yake Uwewe kambi, damu ya Yesu Kristo na thamani kubwa Uwezu kairinganisha na kitu chotiki Uwezu kairinganisha ata la masikini Uwekeza kpanta kwenye kitu, kiricho kwa damu ya Yesu Christo Jenga nile kanisa Na ilo kanisa unwezu kwa kuto unari jenga Likajia kafika kuliko we masikini wako mmoja Uwe kona taku Jenga kanisa, jenga mwini wa Christo E Mi nasema katika kitabu cha matuna mitu memlangu wa 20 Mstari wa 20 na nane Jitu nzeni na sizeno na lile kundi lote nalo inu ni kundi la, la kanisa ambaro roho mtakatifu amewaweka wa nini kuwa waangalizi ndani yake mpate kulirisha kanisa lake mwekeza katika kanisa kulirisha kuliwekeza kulijenga ku kutokokosa katika ibada na manisha. anasema kanisa aliro linunua kwa damu yake mwenyewe kitu kucho nunua kwa damu ya yesu lazima kipewe kipaumbele cha kwazi weka kipaumbele cha kanisa kabla ya kazi yako mara nyingine na, nafanya kazi ya wanadamu duniani naweza nikakosa muda wa, wa kufanya ibada katikati ya wiki kwa ibada ya alhamisi by the way wiki itu uh, kulingana ratiba hivyo kwangu mtafanya jumatano kishukuto ikitoa siku mbili tutakuwa na ibada isaya eh hey, siku ya jumatano joo Kwa hiyo nikikosa nikajikuta Mw, haina ubaya. U, hatutaki vile vile kukataa mara moja moja au kupata dharura za kikazi e. Lakini itafutiwa wakati wake ilipe. Au labda kama ukikosa siku hii labia kumetokea kitu kicho cha kawaida, nyingine usikosi na nyingine na nyingine. Lakini kuna mwingine Jumapiri, jumatano hii au, anamisi hii au, jumapiri hii, anapata darura, inafata ni darura, inafata ni darura, inafata amesafi, inafata siji nini? Inakuwa ndio majibu yake nilele. Uwe sikuwa mdangaya mungu? Nileo. Tajibu danganya mwenyeo. Darura mungu anazierewa kabisa. Nakimisingi kwa mtambaya nafanya kazi kwa bidi, ni hakimara nyingine kukosa kwenye ibada, zinazo tokea nyakati za kazi. Ina kubalika kabisa. Kabisa. Lakini, tafuta mbadala wake, tafuta siku ya kuilipa, ukiwono mshino basi ni zarura utokia mara moja moja yetu. Kuna hatu wengine, ni mtindo wawo. Anasema, ni kama ilivo destuli yao, kwenye mstari tunofungwa nao. Destuli ya kukosa ibada. Amen. Amen. Kwa mweme, ama neno naeo kwambia, ya siku choshi, ya kujengi, ya kutie moyo. Eh, ya juo kwamba kristo anashugulika na wewe na hapendezwi sio furaha yake kukuona umeregarega, akiono umeregarega na umia kwa sababu na kwamba no chanzo cha kupotea. Iyo sababu wakati mgini na waka maneno mengi mengi mengi ili mingine ya kama, kama yanakuwajibisha mengi lakini yote katika yote ni katika kujenga, kukuongoza. Kuku, kuku eh. Unawezo kwamba, Ah leo Jumapili bwana imejifunza neno lakini harijanitia moyo mpaka anajiuliza nguvu yangu ya wiki yangu yote hii nitakuwa na nguvu gari. Bwana ili neno lina kutia nguvu kama ni chakula una shima paka chakula kingine za unapokutana utakuwa bado una nguvu. Umefunza so, vitu vingi. Bata e. sita Biblia inasema mstari wa 18 inasema nami nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitaishinda. una chotao kusema ni nini? Kristo kawekeza bidika katika kanisa. Kwa usutafte vigezo vigezo. Hey, naenda muda wangu na nini. nini. Ujoo kwamba ni kito mbacho Kristo kakiweka kwa, kwa nguvu nyingi. Kwa nicho kinicho mtoa jumbi. Sicheze na kitu la mre. E. Hey. Matayo. E, matawo shina tisa, matawo shina tatu Ivi ni, ni, ni aina ya visingizio visingizio Kabla hatu jaja namna kufa Kwa tu na nakuonyesha wale wanao dangaya dangaya e, Ni kwa sababu hii na hii na hii Pana, auto, Tunawaeleza kwa mba uongo kwa hivi hivi na hivi Lakini tukuja hata wakati mgini labo Najua watu ingitu medangaya Ni ambaya ni dangaya, dangaya. Lakini mungu watu taki tudumu katika hapa Asi mananyi mtejo kweli Eh, wakati mgini mtu unazuka dangaja hata kwa sababu ukuwa hujui kweli ndiyo ukisho hujua kweli unaacha Eh, by the way jifunze kuishi maisha ya siyo ya kudangaja dangaja ukimuambia mtu neno amini kabisa kwa maguyo alikuwa niambia ni kweli leo ni mecheroa kufika kwa soko kukua hini na hini na saba kweli kabisa kwa soko hini alikuwa track record yake ee Uh, Background yake tabi zake za awali hajuonyesha kwa mba unimdanganyifu mdanganyifu Kula mtu mwingine anandimi saba saba Tata tata tata tata Jana mnapokua musikue nandimi tatu tatu Nita pia yaki shetani Siku ya kwanza shetani anakuja duniani Dambi yake ya kwanza anipotosha dunia aliaanza kwa uongo Aliaanza kamdanganya evo Hakuaza kwa kuua Hakuaza kwa Okay, aliunganisha uongo na tamaa. Lakini msingi wake ilikuwa ni uongo. Ndeo, sio? Ni tabia mbaya sana. Itahidi sana kuepuka kujifunza kuwa na kudanga na kudanganya. Ukishaionja huwa ni ngumu sana kuiacha. Eh? Ni kama kuvuta ni kama dhame yote ile. Kama hujaanza kudanganya usijifunze. Wengine hujifunza kutokana kwa marafiki. Wengine ni kama ameumbwa nayo. Mwingine nafanya tu kama ushabiki. Lakini unafanya kitu ki ushabiki. Hivi kwa mfano ukavuta sigara ki ushabiki, shabiki, ah, mshikaje em ni rushia. Hatimaye utakuwa mvutaji wa sigara na madawa ya kulevya vile vile. Na bado usijifuu usijaribu jaribu zambi kwa matani matani. Eh, usitoka hapo kwa sema Ninatafuta, niku unafanya kama majaribu wa, Ya kutafuta sijibuwe feni Na mshikaji, nimemona na nzangu kwa nae Unawe unaigaiga unaiga pana Siku unataka utafuta muenza Utafute siria siri kwa tika misingi ya kimungu Utafuraia maisha Zabi siyoza kujifunza Kujifunza na kubatishe batishe na kujaribu No Atayo shina tatu, shina tisa nasema ni Atayo Tawyo shina tatu, shina tisa Nasema hivi Lakini mara baada bade uh, Sio hiyo, sorry Shina tisa nasema hivi Ole wenu wa waanishi na wa wanafiki kwa kuwa Mnayajenga makaburi ya manabi Na kuyapamba maziara ya wenyihaki Na kusema kama sisi tusingali kuwapo zamani za baba zetu E, kama tunga likuwa po zamani za baba zetu Hatunga nishirikiana nao katika damu ya manabi Hivyo majishudia wenyewe ya kwamba Inji ni wana wao waliwa manabi Nunga lachotawa kwambia ni kwamba Kuna watu kutoa kisingizio kwamba Ni kwa sababu Ni kama mta nakwambia kwamba ah, Ni singe wakati wa yesu Ninge wakati wa yesu ni singe muuwa Mimi ninge kuwa kinyume Leo hii tunamuwa yesu kana kwamba tulikuwepo siku anawamba msalabani e, kigezo tu kwamba e, kama kungalikuwa na kanisa zuli nisinge kwa na hosa kum nivyo e, kama tungalikuwepo wakati wa manabi wakare tusingali wa uwa ni kwamba huo ni uongo tu mbepishana muda lakini uongo kuwepo ungefanya fanya hivyo kwa hawa ama nabi hawa hapa tuliposoma kwenye eh matashi na tatu 29. watu Mungu anawasifia Kristo alikuwa anawasifia. Lakini hawakufanya hiyo dhambi. Hawakufanya ila wanasema tungalikuwa upo tusingeifanya. Mungu anamwambia mnaifanya leo hii. Leo hii mta Ningari kuwa na kanisa zuri ningekuwa ni kanisani bila bila kukosa. Ningeshiriki kikamilifu. Jimu ni kwamba hata ningekuwepo usinge shiriki. Ni usingizio. ame. Mm -hmm. Eh yeah. Leo hii ngoeni wape mfano wa hii i hii kwa uhalisia kabisa. Leo hii nianza nikapokea simu. Eh mtumishi nina matatizo nguvu za giza zimeinanda na nini na nini. Eh mwingine anaku pigia anamwambia mtumishi maisha magumu na nini, yani sina mwelekeo na nini. Mwingine anaanza akapiga anasema unapenda sana neno la Mungu Biblia na nini? Unaona sasa kilichokupa shida ni nini? Hizi nguvu za giza. Ah, okay, una kuna namna nyingi unaweza kumwambia okay, unataka ushindi dhidi ya nguvu giza. Kuna mmoja yuko Mwenge pale. Anniambia tumshinda, nataka kuishi maisha masafi, ya matakatifu. Nimesikia neno lako, nimelipenda. Hmm. Nikamwambia kwa Mwenge, njoo nikufundishe, njoo tushirikiane. tujifunze neno la Mungu pamoja. Hilo leo sikilikuwa ni somo moja lakini yako mengi. Ndiyo, ndiyo. ivi unaweza kushinda, unaweza kuishi maisha masafi matakatifu bila kulisha neno la Mungu na kulishiba? Na kwambia aliposikia maeno kuna kumhitaji Kuwajibika kunikuja au kukutana akafutika ndani na namba kifu. Kwa hiyo anawambia maelezo yake ni kwamba ninge na yani, ningeweza kuwa mtakatifu pango langu lipo mtakatifu lakini hataki kuchukua hatua. Eh. Kungekuwa na kanisa zuri tu ningekuwa mshirika safi. Naambia okay, lipo hatari. Ni vishingizi. Hiyo ni mzingizio. Eh. Eh. Watu wengi sana ambao tumekuwa tunawasiliana wengi kabisa, wengi. niaribu kumuonyesha njia ya Mungu njia nzuri ha, inakuwa ni kama tiketi ya kumuondosha kabisa hataki kuendelea ningemwambia mtumishi ndoto zinanisumbua nimefanya nini na nini na nini ukianza kuambia kwamba ndoto ni mashambulizi ya shetani sehemu kubwa kwa wa sasa hivi kama zinazo, jirundia, kutia hofra ni zile zinazojitrudiana naweza dakutia hofu na nini ukaanza kumuonyesha kweli namna ya kuishinda anachukia anaku... kumbe alikuwa anataka aote zile ndoto e, yaani kama labda si. Yaani ni, ni ngumu ni stack naataka kwa ufupi. Ni wale watu wastakata. Eh. Ndivo hivyo. Twende kwenye twende kwenye hoja sasa. E, hoja api, ya pili ya kwanza ilikuwa ni kwamba watu wengi anawakwambia sina kanisa sina nini huwa ni misingizio. Wale wengi. Hoja api, na ya pili nasema hivi. Ukiwa na kiu ya kweli Mungu atakupa kanisa zuri. Yani kama kweli, akakupima, kama una mwoyoni wako, hui mta anaitafuta kweli, mungu atakupa kweli, kabisi. Kwa sababu mungu mkono wapana ujapungua, hata sinu kukua, eh lileta tu, hata kutaftia mtumishi, hata, hata kamtoka nchi ambara, hata zema watu hawa, eh zema wat, watakuwa na fundisho kwa ruga za kigeni, ruga ngeni, mungu anata kakuretea hata Mujirisi kutokia mbali, akaja kakaa karibu na kweli, maadamu kuna kweli inatakia maweli wako. E, Ndivyo irifu. Woye wame, ukisikia kuna nchi. Imi woye wame, ukiena nchi kama Irani. iraq, Hata Izraeli. Unadhani kuna kuna kanisa mengi ya, ya kimungu ya kopali. Mnigo sikia haya kwa sinio. Sio kwa sababu mungu hana uweza kupana makanisa. Ni kwa sababu hawana kiunayo. Ya kifika pare wataya... Wataya tesa na kuya vunja na kuya choma mwono. Ukiwona kuna inchi... Mm, Wame wambie, emisikiriza ujumu mwono kenawa. Ukiwona inchi kama Tanzania kumejawa manabi wengi wa uongo. Ujue nicho watu anachotaka, watu wana nia na anabi wa kweli. Aki janabi wa kweli watamtesa, watamtenga. De. Kwa hiyo, mm, kire... Kire, biblia nasema katika kitabu cha Mateo Murangu wa Saba. Anasema, tafuteni mutapata... Bisheni mtafunguliwa, eh, ombeni mtapewa. Ukiomba kitu chema, mungu watakupa kire kitu chema, maada mkipo katika mapenzi ya mungu. Na hakuna kitu chema zaidi ya kanisa laku, laku kudumia kilomu. Lakini kama ulitaka Kwa fano, tuumekua tunabili hapa injiri ya kweli, vitabu kwa vitabu, kila kitu. Lakini angalia jinsha bavu watu, ana, anataka tu, umambie maneno mawimba tatu, umambia kweli, nimefu... Tumimalizana na watu wengi bila kusonga bele, waliotaka kujua mamba ya mungu mara nyingi sana. Wana, wamecha fika zaige F moja, ni kuambio kweli. Kusibu, watu wako na nia na kweli ya mungu, ni visingi ziyo. Lakini, ukiwa na nia ya kweli, mungu watakupa kweli. Kabisa. Kabisa. Kweli kabisa. Luka kuminamoja. Kwa. Well, Matayo saba saba ni meisema mdogo ni kwa soo ni marufu. Eh. Ukiomba, utapata, ukibishwa hodotofuguli. tafuta utapewa. Ukiomba utapewa, ukitafuta utapata. Eh. Na yote ilikuwa katika tha, momba mungu tatha kumomba mungu. Sio lazima yori mambo, sio lazima kuomba na momba mungu kitimoto wa nipe. Anaweza kakuparachula, kini alikuwa natafuta kwanza, tafuteni, kwanza ufama mbinguni na haki ya ke yote. Omba haki ya mungu. Eh. Eh. mimi nasema katika kitabu cha eh ee, ndomenda, ndomenda emi em, em, em, em, em, em, nende haraka sana kidogo luka, luka kumina moja kumina tatu wanasema hivi luka kumina moja kumina tatu luka yungu usichoke jamani ya manena na munga kwe eh, ya najaribu kukutakasa kwe likabisa lengo ni utakasa nafsi yako na ya kwamu ee, eh, na yewe unetutote kutoka mbali lejificho njuma ya sasimi yako ok eh, Uka mlango ulewa kumina mwanja kumina tatu kibili nasema yu. Basi ikiwa nini mliwa waohu, unajua kuapa watoto wenu vipawa vima, je baba alie mbinguni, hata zidi sana kuwapa roho mtakatifu hao wa mwombao. Uwe kambie, ukimomba mungu roho mtakatifu hata kupupa. Unajua mungu wa kupa roho mtakatifu ni nini? Hata taka ulewe. Kusipa roho mtakatifu, hata mta, gombana na ulewe. leo hii mtu, wape yule wape roho, roho mtaka vitu, e, mwenye tama, sio mtaka tifu, wape roho mtaka vitu, wape roho, uomala, ya mashetani, hawana, hawana shida kuzo, hawashini. hawana tatizo na ulevi, hawana tatizo na usherati na uchafu, lakini roho mtakatifu tifu, mungu wa kikupa, Ujue atataka muendene Muendene kutakatifu Ndicho watu awatake Mutana ataka na roho mtakatifu wa mungu Hawe na kanisa na nini Lakini haendele ku, kuishi kama dunia haiwezekani kani Kwe mungu hata muachiria roho wake Mtakatifu aje kwako awe na nguvu za, za roho mtakatifu katika mashako Kama naona Anakuja kukua dani ya ulevi Anakuja kukua dani ya utama Dani ya uchafu Dani ya chafu, Anaondoka roho mtakatifu Anaazimika Wewe ukimwomba Mungu mtakatifu katika kweli kaomba ni sana Mungu mtakatifu ni vitu vimoja Mungu atakupatia kama unastahili kama wewe tayari kunipokea. Bale Magumu sana. Si mago mgumu ni katika katika kitabu cha ya watu watakapo mtafuta Mungu Kwa mfano honga ni kama umoja wetu. <laughs> I have to virutendele. Watu watakapo mtafuta roo mtakatifu, eh, eh, najua kwa sababu binadamu watu biblia kwa nadira. Anguaya nifungwe pale. Bi, nani, na yini, yini kama taka sana. leo ni jumapiri, siku ya mambo ya mungu, aina ubaya kuyafanya vya kutosha. elemiya shina tisa kumila tatu bibiria nasema hivi nanyi mta nitafuta na kuniona mta kako nitafuta kwa moe wainu wate kilutafuta mungu kwa moe wako wate yuko anapatikana tele tena tele sana mungu, mungu anapatikana kilaisi kutafuta kazi mungu anapatikana kilaisi kutafuta mchumba yes Kwa sabi mchumba na masharti. Mungu wanapatikana kilaisi, kuliko kila kitu. Ukiona mungu hayupo kanisa halipo, nini, lakweli, ujue, hawakustahili. Na hawakalipokea. E, ila watakwambia, kama tungari na kanisa zuri, kama tungari wakati wa baba zetu, tuzingari huwa manabi. Utawa tu. hoja ya tatu na ya mwisho. Kwa hiyo hoja ya kwanza kama unatafuta kanisa zuri fanye nini? Hoja ya kwanza tuache visingizio. Tumeona visingizio mbalimbali naweza kutupata hata mimi na wewe si kitu cha ajabu kabisa. Kitu cha pili ni kwamba ukilitafuta kanisa zuri kwa bidii, ukimtafuta kwa bidii unatapatikana. Kwa hiyo Mungu wala sio sehemu nyingine se, anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 10. Hiyo misali siko nimeiweka, kuna misali mingi. Warumi 10 anasema angalia Kristo sio kwamba Ha yuko juu mbinguni, wamba yuko tu mbinguni, nina natapada amlete. Au yuko chini kuzimu, nina natashuka mfaka semu za chini amlete. Asima, tazama yuko pamonja nawe nawe, yuko mdomoni mwako, yuko kujimacho yako. Yuko kwenye simu yako, kwenye simu yako kuna Biblia pale. Yuvu kira semu, kimtoto kwa BD, yuvu. Yuvu najua mungina mbae napatikana kwa BD, kilaisi, shetana. <coughs> kwa sababu wana mkopi mungu, shetani hana, hana, hana ratibaya. kwa ya 3 inasema ifanye nini wapo hakuna kanisa nzuri na imetofia yani huna vishingizio kweli hali kweli hali mimi nilipitia kwenye hali mda mrefu kwenda kutafuta mnakumbuka tulipokuwa watu kama tulikusanyika mahali hapa tulianza tukawa tunasafiri kila jumapili tunaenda huko mara tunapigo uko tunaenda huku, tu, tulizunguka sana sana kabisa tuliona magharibi na mashariki sasa ukiwa huna cha kufanya hem tuende huna kanisa nzuri Bwana anasema katika mtindo kwenye ni ajibu ya maneno mdoenda. Ni ajibu haya maneno kwa kwa kwa Biblia. Biblia inasema katika kitabu cha Matayo Okay, kwa ajili ya muda, muda umeshaenda sana. namba ni ni, ni eleze kwa ufupi wa, tu. Yesu aliwaambia watu Mathayo 23 waza kuendea paka wane. Nimenasema tumdomoni. Aniwambia watu walikuwa na msikia. Asema mafalisayo wamekaka katika kiticha musa. E, watakayo wambia miatende. Lakini katika njia zao msienende. Yesu. Yesu alikuwa hapini mafalisayo. Anijua ni wa wango na nini? Lakini asema. Kwa vile. bado ndiyo waliomu kwenye nafasi ambayo. Ya, ki, ya, ya musa. Wameiharibu ndiyo. wamechafua ndio, Lakini sita wambia watu kwamba nao Musubabu wameka kwenye kitabu ya Musa nendeni mkawasikilize. Ida pimeni ya siyo stahili. Mienendo yao wambayo ni mibaya, mwiache. Vingine watakafu kwa soma kwenye kitabu cha Mungu nukisikia. Eh. Kwa hiyo, unaona kwamba, Yesu pamoja na kwamba alijio kwamba makarisa mazuri hayapo wamebaki mafarisayo. Hakuambia watu. Yesu angeza kuambia kasema hivi. Mafarisayo ndio wamebaki. Hakuna mwingine. Basi musiendekarisari. Sina hikalu. Hanya wambia hii. Lakini leo mkriza na wambia hakuna kanisa zuri Sita kuenda kanisali. Jie anaenda sambamba na fundishwa yesu kwenye matayo shina tatu. Yuko kinyume. Anasema kama nguna kanisa kabisa kabisa nienda katika hilo hilo li karibu na wako. Lakini tumeuna kwamba ukiwa na niya kanisa zuri Munga takupa hilo bora. Tumeuna hapo juu. Oja apiri. Ukisoma katika samweli wa kwaza. Munga angu watatu. Watu ambao alikuwa Ericana, alikuwa na wake wawili. Walikuwa wanaenda Yerusalemu ku eh, walikuwa nato, wanaenda yel, walikuwa wanaenda Shilo kila kuabudu. Yaani ilikuwa ni mbali. Yaani ni kutoka kama mkoa ni kama mtokea hapa labda uende labda Dodoma. Lakini kulikuwa kuna kanisa liko mbali kiasi hicho. Ujumbe ni kwamba kama huna kanisa zuli karibu nenda mbali hata kama utakuwa unaenda mara moja kwa mwezi nenda huko huko hawa walikuwa ilikuwa mbali kiasi kwa walikuwa naenda mara moja kwa mwezi lakini hawakuacha kwenda eh kama huna kanisa zuli. karibu hapa siongelei ndani ya mweendo wa saa 1 au 2 matatu naongelea umbali kabisa labda kama mfano kama mtu angekuwa Morogoro akasikia kuna neno la kweli liko Dar es Salaam anaweza kama anakuja mara moja kwa mwezi au mara mbili akala neno akaenda huko Mungu atamtafutia kanisa huko. Hao watu walikuwa naenda mara moja kwa mwaka. Wakati wa, wa, wa, wa, wa mtende kwenye luka pale, Ruka Ruka luka 10 na luka 241. Akina Yusufu, Yusufu na Mariamu mama yake Yesu. Na Yesu mwenyewe. Walikuwa wana kanisa kule Galilaya. Walikuwa hawana hekalo. Walikuwa wanaenda Yerusalemu mara moja kwa mwaka. Eh. Lakini hawakuacha kabisa. Sasa mara moja ni mfano tu, lakini inawezekana mara moja kwa mwezi, inawezekana mara moja kwa, kwa wiki mbili, kutegemea umbali. Hapa tunangerea watu hawa watu enzi hizo walikuwa hawana magari. Walikuwa na, na punda na, na na farasi ni matajiri masi, watu wenye uwezo. No, hii mtu amba anaweza akatoka hata Chalinze na gari akaje kanisani hata Dar es Salaam. Wakati mwingine kumtafuta Mungu inahitaji kujikana. Kukutoa katika ile hali ya furaha yako uliyozoea ya, ikakulazimwe. Eh. E. Kweli kabisa. Hivi kwa mfano mtu ukiwa huna shule labda unaishi Chalinze mfano. Kwa huna shule nzuri, shule nzuri kwa Dar es Salaam. Utashindwa kupeleka mtoto Dar es Salaam. eti kwa vile tu sijapata shule bora ma, maeneo ya karibu no kwa hiyo mtu vyote una uwezo wa kuvifuta mbali isipokuwa tu kitu pekee macho inaweza kukifuta mpaka ukipate ndani ya kutembea dakika tatu ni kanisa tu ujue mtu hana kwa hiyo kama una kanisa zuri karibu panga ratiba yako unaenda mara moja kwa baada ya muda mrefu lakini uende kwenye kanisa sio tuku hapa mezi tu wabeni njia kweli Uzima na tatizo nyingine uh, ziyo kuna mmoja anamwambia mimi niko, bagamoyo, niko api? Maramoja, panga moyo ndiko wapi mara moja panga mara moja njoo kama unaenda Yerusalemu eh yeah. cha tatu kuhamia hamia tafuta leo hii mtu yuko radi kuhama taifa kufata kazi eh yeah. yuko radi kuhama nyumbani kwao kufata chochote kile iki lazimu mtu anaweza akao huko same floor panga mbali sio kwake kabisa nene kapange karibu na ambapo unaweza kupata kanisa na utakuwa unamweka Mungu kwamba umem prioritize umamweka mbele eh mtu ningekwambia mtu mishini huko huko bali lakini ame panga pale nene kapange pari karibu na kanisa ambapo unaweza kupata huduma ya kiroho kama mtu anafuata shughuli anafuata eh, kazi anahama ana nchi yake Mimi ana ana ana hama Tanzania na ana mpaka Washington DC kwa kati ya kwa baruzi. <coughs> eh Mimi kuna makanisa mazuri ya kwa Marekani ningekuwa na uwezo wa kupata visa ninge. Habisi lakini hawapokei okay, kiraishi wageni. Basira mimi ni struggle hapa. Mimi ninasema kati ah, ya ukisoma Ruth Ruth ah waje niamu da ni waspendi kuhubiri mrefu kidogo so najua attention ya mtu sio lakini Ruthi, Ruthi alikuwa mke wake Naomi alikuwa hana kichochote cha cha na Naomi mume amekufa Naomi ndani maskini amezeeka na nini Ruthi akawa inaonekana alikuwa ashajua kwamba Mungu wa, kini, wa Naomi watu ayuda, alikuwa wa alikuwa ndo Mungu wa kweli Ruth alikuwa mtu wa Moabi taifa ambalo liko la ovyo ovyo kabisa halina Mungu akasema mimi nitakufuata wewe mungu wako atakua mungu wangu utakapoenda yani inaonekana na anamfuata naomi kwa sababu ya mambo yao. vizuri ni Ruth ni Ruth mwanangu wa kwanza mstari wa 17 17 si namuda ukupenda huko. Lakini kwa nini si Kuna ubaya gani kwa kuhangaika na kuupanga? Hembe twende kwenye kitabu cha Ruth. Ruth yuko karibu na na Samuel wa kwanza. Eh Ruth mwanangu wa kwanza sayari wa 16 ngonya ni usome anasema hivi. Nae Ruth akasema Usinisihi ni kuache ni ni fuatane nawe, ma ni fuatane nawe, nisifuatane nawe, maana wewe u, uendako nitakwenda nawe ukaapo nitakaa, watu wako atakuwa watu wangu, na mungu wako atakuwa mungu wao. E, Luther yona kwamba nikipoteana na huyu mtu, anaini mambo ya mungu, bora ni ufate ili kusudi mungu wake. niweze kumpata. ui mtu kwa rathi kufata haka acha nchi yake, haka enda paka nchi ayuda ambapo niko kuna mungu wakwe acha nchi yako, acha semu pa, njoo sema bapo karibu na neno wa mungu nili e ukiwa mamilifu katika dogo tokoma. mungu watakupa viva eh, vikuwa zaidi kwa sawa amekupima wamilifu wa wako e Ukisoma katika kitabu cha mwanzo 1 Ibrahimu mwanzo 12 Ibrahimu alikuwa anakaa katika nchi ya Uru, nchi chafu kabisa 12 mwanzo 12 1 nchi ya waovu kabisa. Mungu akamlazimu kumhamisha kutoka huko akampeka katika nchi ambayo ilikuwa ni ileyo nchi ya ahadi, nchi ya wokovu, kanani. Eh. Ambao Mungu alikuja baadaye kuifanya nini? Kuifanya nchi, nchi nchi ya ya, ya Yahudi, nchi Eh eh anasema mchi mpi alio hapa. Ah, alihama Kumfata mumu. Ibrahim tembea kaenda nje ya mbali. Kama ikulazimu kutembea kwenda nje ya nenda. Na mara nyingi usafiri umelahishishwa dunia tunayoishi kuhitaji hata kuhama. Ni kwa tayari tu kusafiri kwenda mbali Na viomo vipi? Wewe waambie leo hii uweze kusema kwamba hakuna kanisa zuri. Leo hii kuna internet. Ukisoma katika kitabu cha Korosai 4:16 e, Paulo anasema huu baraka niliowaotumia Korosai ukasome vire vire na na kwa, kwa kanisa la Laodikia kwa hiyo nyingine somo likihubiriwa kwenye ili kanisa nipeleke kalihubiri kwako nyumbani kwako liweke vizuri li, hilo hilo yani kuna uwezo wa kufikiwa na neno la Mungu kwa njia nyingi kwa namna hii Kwa wakati huu kuliko Hata wakati wakali Na watu kale waliweza eh, Kufitua na mungu kwa namna zote enzo. Kwa hiyo hakuna visingizio Hama fa, Tembea mara moja moja Nenda mbali eh, Tumia maneno Yadio tuma Yadio nyingine Mahubiri hatu na ya rekodi Ya fate ya some, moja some Sio unasoma soma moja umemaliza Soma kitabu hiki maliza hiki na hiki Utajikutoa na mjua wa mungu Na ya mkina tapanda kanisa karibu na we Mungu kupariki Kwa mbino kushuku kwa neno hiri Sante kwa weme na fazili zako, takatufu ambikuni. Kwa baraka zako, zika mbatani na watuwa kwenye katika china na mbibaba, anana na ono takatufu, na vena Amen.